15. Anyám mindig azt mondta, hogy három ember volt a házasságában, de a matematikája nem stimmelt. Willit és engem kihagyott az egyenletből. Nem értettük, hogy mi folyik közte és apa között, az viszont biztos volt, hogy eléggé megéreztük a másik nő jelenlétét, mert elszenvedtük az utóhatásokat. Willy sokáig gyanút táplált a másik nővel kapcsolatban, ami összezavarta. Gyötörte, és amikor ezek a gyanúk beigazolódtak, óriási bűntudatot érzett, amiért nem tett semmit, nem mondott semmit korábban. Azt hiszem túl fiatal voltam ahhoz, hogy gyanakodjak, de nem tudtam nem érezni a stabilitás, a melegség és a szeretet hiányát az otthonunkban. Most, hogy anyu eltűnt, a matematika erősen apuja vára billent. Szabadon találkozhatott a másik nővel, nyíltan, olyan gyakran, amilyen gyakran csak akarta. De látni és tudni nem volt elég neki. Apa azt akarta, hogy ez nyilvános, hivatalos legyen. Fethetetlen akart lenni. És az első lépése cél felé az volt, hogy minket, a fiúkat is bevonja a közösségbe. Vili volt az első. Egyszer már összefutott a másik nővel a palotában, de most hivatalosan is behívták Étomból egy nagyszabású magánbeszélgetésre. Talán hájgró egy te mellett azt hiszem. Jól ment, tudtam meg től később, bár részletekbe nem ment bele. Csupán azt a benyomást keltette bennem, hogy a másik nő, Kamilla, nagyon törekedett Willi szimpátiájának megnyerésére, amit ő nagyra értékelt, és ez volt minden, amit mondani akart nekem. Ezután én következtem. Azt mondtam magamnak, nem nagy ügy. Mint ha csak egy injekciót kapnék. Csukd be a szemed, és mire észbe kapsz, már vége is. Halványan emlékszem, hogy Kamilla ugyanolyan nyugodt vagy unott volt, mint én. Egyikünk sem izgult különösebben a másik véleménye miatt. Nem ő volt az anyám, és nem én voltam a legnagyobb akadálya. Más szóval, nem én voltam az örökös. Ez a találkozó velem kapcsolatban puszta formalitásnak tűnt. Vajon miről tudunk majd beszélgetni? Valószínűleg a lovakról. Kamilla szerette a lovakat, én pedig tudtam, hogy kell lovagolni. Nehéz elképzelni más, közös témát, amiről beszélgethettünk volna. Emlékszem, a tea előtt azon gondolkodtam, hogy vajon gonosz lesz -e velem, hogy olyan lesz -e, mint a gonosz mostohák a mesekönyvekben. De nem volt az. Mint Vili, utólag én is hálát éreztem ezért. Végre miután ezeket a feszült, kamilla csúcs magunk mögött hagytuk, volt egy utolsó megbeszélésünk kapával. Na, mit gondoltok, fiúk? Úgy gondoltuk, hogy boldognak kell lennie. Igen, kamilla kulcs szerepet játszott a szüleink házasságának felbomlásában, és igen, ez azt jelentette, hogy szerepe volt anyám eltűnésében, de megértettük, hogy ő is csapdába esett, mint mindenki más az események sodrában. Nem hibáztattuk, sőt, szívesen megbocsátottunk volna neki, ha boldoggá tudja tenni apát. Láttuk, hogy hozzánk hasonlóan apa sem boldog. Felismertük az üres tekinteteket, az üres sóhajokat, a mindig látható frusztrációt az arcán. Nem lehettünk ugyan teljesen biztosak benne, mert apa sosem beszélt az érzéseiről, de az évek során elég pontos képet állítottunk össze róla az apró dolgok alapján, amiket elhallgatott. Például apa ez időtájt vallotta be, hogy gyerekkorában üldözték. Nagy és nagypapa, hogy megkeményítsék, elküldték a Gordonstone nevű bentlakásos iskolába, ahol szörnyen zaklatták a társai. Azt mondta, a Gordonstoneban leginkább a kreatív, érzékeny, könyves típusok, vagyis apa voltak az aklatók áldozatai. A legjobb tulajdonságai csalétekként szolgáltak a kemény fiúk számára. Emlékszem, ahogy vészjóslóan mormogott. Majdnem nem éltem túl. Hogy is lehetett ezt túlélni? Lehajtott fejjel, a mackóját szorongatva, ami még évekkel később is megvolt neki. Teddi mindenhová apával ment. Szánalmas mackó volt, Törött karokkal és csüngő fonalakkal, Itt-ott befoltozott lyukakkal. Elképzeltem, hogy úgy nézett ki, Mint ahogy apa nézhetett ki, Miután a zsarnokok végeztek vele. Teddy szakadt mi volt, A tökéletesen kifejezte, Jobban, mint apa valaha is tudta volna, Gyermekkora alapvető magányát. Vili és én egyetértettünk abban, Hogy apa jobb sorsot érdemel. Elnézést Teddytől, de apa megérdemelt újra egy rendes társat. Ezért volt az, hogy Vili és én megígértük apának, hogy Kamillát szívesen látjuk a családban. Az egyetlen dolog, amit cserébe kértünk, hogy ne vegye feleségül. Nem kell újra megnősülnöd. Könyörögtünk. Egy esküvő vitát váltanaki, ki. Felhergelni a sajtót. Az egész ország, az egész világ anyáról beszélne, összehasonlítaná anyát és Kamillát, és ezt senki sem akarná. Legkevésbé Kamilla. Mi támogatunk téged, mondtuk. Támogatjuk Kamillát, mondtuk, csak kérlek nevet feleségül, csak legyetek együtt, apa. Nem válaszolt. De a másik nő válaszolt. Azonnal. Röviddel a vele folytatott négy szemközti csúcs találkozóink után elkezdett hosszú távú játékot játszani, egy kampányt, amelynek célja a házasság és végül a korona volt feltételeztük, hogy apa áldásával. Mindenütt az összes újságban történetek kezdtek megjelenni a Willivel folytatott magánbeszélgetéséről, történetek, amelyek tűpontos részleteket tartalmaztak, amelyek közül természetesen egyik sem Willitől származott. Ezeket csak az egyetlen jelenlévő személy szivároktathatta ki. És a kiszivároktatáshoz nyilvánvalóan hozzájárult az új spin doktor, Akit apa azért vett fel, mert Kamilla rábeszélte őt, hogy vegye fel.